Jean-Marie Vianney ngenda kumama Naam kumradi ndugu mpenzi msikilizaji kwa dakika tatu ambazo tumechelewa ili tukuletee tarifa hii ya habari katika lugha ya ambayo tunaanza na muhtasari wake. Thaddi ya laia wakazi wakasikazini jiji la Bujumbura, wanaeleza kukwamba wanasubiri kwa mwoyo mkunjufu kinyanganie ucha uchaguzi wa viongozi wa Serikali za Mitaa, kitakacho endesho wa munamo mwezi huu Agusti na walundi zaidi ya miambili hamsini wanafu, wanafua, wanafuni, wanafungiwa kwa sasa katika jiji la Dubai na hayo ya na kiongozi anaye wakilisha jami ya walundi wanaoishi katika inchi hiyo ya uwarabuni na beya maharagwe imepanda marudufu mkuwani bururi mwakahu Ukiniganisha na mwaka wakilimo cha uriopita Na hayo yabainiwa na wafanya biashara Pamoja na wakulima wa abidahio ya maharagwe bururi Kuna hayo bila shaka na mingineyo Kwa mengi zaidi, hadi tamati Upandi wa opili na nao na engineer albenduwayo karibuni Neto isanganiru, nikiboko yao Habari kamili. Tufungue tarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu wanafunzi wa chuki kucha Burundi katika kitivo kinachotoa mafunzo ya lugha wanaeleza kwamba huwa wakisumbuka mno na wakisumbua mno na tasisi usika na kusajili na kusajili wafanyakazi wakati ambapo wanapojielekeza kuomba ajira wanachu hao wanafahimisha kwamba huwa wakiwaomba cheti kinachotambulika kama certificat de formation pédagogique katika lugha ya kifaransa ambacho kinathibitisha kuwa wa wamemaliza visomo kufundisha wanafunzi hao wanaomba serikali iwajibike ili wanafunzi hao wachukuliwe kama vile wanafunzi waliohitimu katika vitivo mbalimbali mbali. Na bei ya maalagwe kama nizo kuelezea katika Mugtasari imepanda maradufu mkwani bururi mwaka huu ukiringanisha na mwaka wa kilimo cha musimu uliopita. Hayo yabainiwa na wafanya biashara pamoja na wakulima wabida maalagwe mkwani bururi. Mukulugenzi wa idara ya kilimo ufugaji na mazingira mkwani bururi anaeleza kuwa mabadiliku ya hali ya hewa ndicho chanzo kilicho sababisha upungufu wa mapato ya kilimo cha mwaka huu ukiringanisha na mwaka uliopita. Habari hii ni kwa wa walipota wetu. Mkwani Bururi, Jean-Pierre Misago, hapa studio ni nasomwa na romi waride ni waivuze. Baadhi ya wanao hemea mahalagwe kwenye soko la makao maku ya mkwa wa Bururi, wanasema kuwa mahalagwe ya mchanganyiko ambayo yanasemekana kupatikana kwa bei na fu, wanayanunua pesa ilufu moja miyambiri. Hayo yanajili wakati mwakajana katika musimu kama huwa kiangazi, yalikuwa yanauzu kati ya miya sita, hamsini, na miya nane. Wanunuzi wana wasiwasi kwamba mbegu za kupanda katika msimu wa kilimo A hey, zitapatikana kwa nadra sana ili hali wanasema kuwa mavuno yalikuwa mazuri hata hivyo wafanyabiashara wana tofauti yana na raia hao Kwa upande wao, mavuno haya kulidhisha kutukana na mvua nyingi zirizo nyesha. Hali inao chochea kupanda kwake kwa sababu wanapo kuenda wanapata kiasi kidogo. Kuringana na kiongozi wa idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mukowani bururi. Kwa ujumula, walipata mavuno bora ya mahalagwe katika msimu B wa kilimo uliopita. Gururioze ni ubahwe anareza kuwa. Mazao ambayo yalipandwa mapema ndiyo yalikumwa na mvua nyingi ila yalio pandwa badaye yalikuwa vizuri na kuleta mavuno mengi hata beye ikipanda haiwezi kufikia kiwango hicho. Shukrani olomi wardeni yao yevu zetu toke kure mukwani bluli tureje Bujumbura ambapo baadhi ya raia wakazi wa kaskazini mwa munisipalia jijini la Bujumbura wanaeleza kuwa wanasubiri kwa moyo mkunjufu kinyang'anyio cha uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa utakaoendeshwa mwezi huu Agosti rayao wanawataka wana, wana viongozi watakao pigiwa kura kuwajibika kikamilifu kwa katika hatua ya maendeleo endelevu aidha rayao wengine wamefahamisha kituo hiki cha leto kisanganile kukatoka Kwa na matumaini kwa viongozi hao, kutokana na jisi, waliokuwa kuwa wakiwa ongoza, waliwasariti, kwa kutotimiza ahadi, walizo haidi, nyakati za kampeni na walundi zaidi ya 250 wanafungiwa katika jiji la Dubai hayo hakikishwa na kiongozi anayewakilisha raia wa asilia ya Burundi wanaoishi katika jiji hilo linalopatikana walabuni barani Asia Kevedi anaeleza kuwa raia hao wameshikiwa kutokana na mlipuko wa virusi za corona huku agitolea wito serikali ya Burundi iwasaidie ili warejee injini hapa Burundi tumusikilize ana tafsiriwa na Romi Warde ni wabivu na Burundi baba mama 250 ngorane wa Burundi takriban 250 tatizo walilionao ni kwamba yalitokea wakiwa uhaibonde uwanapatikana katika makundi mawili kundi la kwanza ni wafanyabiashara waliokuja kununua bidhaa viwanja vilifungwa wakiwa huko Kundi la pili ni raia wa Burundi waliokuja kutafuta ajira bila mafanikio kutokana na athari za corona. Walikuwa na visa za mwezi mmoja au mwezi mitatu. Jambo kubwa waliomba kurejea makao lakini viwanja vya ndege vimefungwa. Ndilo ombi waliofikishia serikali. Kabatugaye, <tutu> Alikuwa kisikikani ni ADKV ambaye anawakilisha Jamia warundi wanaopatikana Walabuni Gigi Ladubai. Bada mapu muziko madogo tutamulikia uko mikuani. Kwa upande wa majira ni sasawa na dakika 29 ikiwa ni nane na dakika 29 afrika mashariki ni gukumbushe kwamba hii unawatega sikio ni loredu isanganilo ambayo inasikika jijini bujumbura na vitongo jizake kupitia masafa ya femalina 9.7 na uko mikuani katibila shaka tunasikika mubasha kupitia miana na kwenye tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganilo org na uko mikuani tunaanzia uko kusini mwaburundi mkwani makamba ambapo wakimbizi miaine hamsini, wanao na familia miamoja sitini na watanu walikuwa wali, wali katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania walilejeshwa nchini Burundi, Jana Jumaine, wakisaidiwa na shirika la kumataifa la kushulikia wakimbizi URCL, Tawi la mkua wa makamba dhulu kutoka kwa mukulugenzi wakamati ya kuhudumia wakimbizi katika wizala ya mambo ya ndani zaereza kuwa wakimbizi hao, wameingia nchini, wakipitia katika bodala mugina bada ya gufanywa vip vipimo vya mripuko wa virusi vya covid 19 mchakato wa kurejesha wakimbizi hao katika mataifa yao ya asili unaendeshwa kwa sasa na, na shirika hilo la UNHCR likishirikiana na serikali huko mkoa ni makamba na tutoke huko huko kusini tuchelekeze njini kati mkoani Gitega katika mkoa wa Kisiasa ambapo wahusika wa sekta ya uchukuzi wa jumla wanaosafirisha vitu na watu kutumia gari dogo dogo kwenye kituo kinachopatikana wilayani masanganzira la Gitega wanamashaka ya kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanaweza kashika kasi kutokana na apilia wasio tiliyama naane vigezo vya kukabiliana na mripuko wa virusi hivyo vya corona mmoja wapiga debe ali Zungumuza na reporter wetu mkwani Gitega artirika vahusi Anaereza kuwa bathi ya abiria Huwa wakipuzia hatua Zilizochukuliwa na wizala ya Afya Hususa ni kuosha mikono na sabuni Kabla ya kuingia katika magari Ya kuasafirisha Madeleva pamoja na mp, Madeleva pamoja na wanaotumia Tumia usafiri wajumula mkwani gitega Wanaomba upungufu wa beiza barakowa Ili lai ya wote waweze kuzinunua Kwa beinafu Na habari hii ni kwa muji walipota wetu mkwani Gitega rt k na uko kasikazini mwaburundi mkwani Kirundo Faili inendizo ambazo gavana Mustafu wa mkwa Kirundo Anazo muachia gavana Mupia wa mkwa huo ambaye Alikuwa kiongozi wa tarafa la busoni Katika Serikali ya mupito Faili hiyo, faili ya kwanza Inahusu watu zaidi ya miamuja sitini Wanao ishi katika, katika kiziwa Kinacho patikana kando na ziwa la gweru Ambapo nyumba zaidi ya eshirini Zimesha polomoka Kutokana na mafuriko ya nao na ziwa hilo. Governor Beri Hatungimana anaeleza kuwa hakika wamesha pata nafasi ya kuhamishia lai hao kwenye kijijiru ukula joro kinacho patikana mutani gatare akiongezea kuwa mabati miaine ya mesha patikana na kuwa ya tatolewa kwa wale watakau jijengea nyumba zao binafsi. Faili apili inahusu kupandikiza miti kando na ziwa gwelu kwenye umbali wa mita afini na hapo ni kupitia muladi wa selekali eweburu Ura ambaye faili nyingine za husu kushulikia uhaba wa maji na umeme mujini katika talafa hilo pamoja na ujenzi wa hospitali ya rufa katika tarafa la busoni na tunaposaria katika mkua kilundo ni kwamba wazazi wa mkua kilundo waliyo wa zungumuza na kituo ikicha radio isoanganilo wanafika, wanafikra tofauti kuhusu matumizi ya pombe kwa watoto ambao ni wachanga ni wakati ambapo mkua ni humu o kuna shuhudiwa watoto Nchini ya umri wa miaka kuminanane wanautumia pombe kiongozi wa shirika la kutetea kiza watoto Fenadebe Mukwani Kirundo anawatolea wito wazazi kufuatilia kwa kalibu ni ya watoto wao ili wasendele kuwajibika katika matumizi ya pombe pamoja na miadarati jambu ambalo laweza zorotesha afsa yao nao huko mukwani karusi, hospitali natuwe, natuwe tulashobo ye inaupatikana mkwani karusi ambayo imebatizwa ime mnyaka musini inchi ya burundi kijinyakuri ya uhuru itage, itajeng, Itajengwa hivikaribuni hospitali ya rufa na gutowa malifa kwa wanafunzi wanawitimu shule katika vitivo vya afya Hayo ya mefamishwa ijuma tatuhi na waziri wa afya alipo zindua lasu mizi yala mkwani humo kwenye hospitali hiyo ambapo alikuwa kitoa pia misada tofa Bade ya mapu muziko madogo, tarifa hii habari katika ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. taifa Na katika habari za kimataifa, tuna tunaambatana na muenzetu Didier Nionzima ambaye atatufikisha nchini DRC na inchi zingine. Wafanya kazi wa ukuwaji nchini Lebanon wanasaka zaidi ya watu miya moja waliotoweka kufatia mlipuko mkubwa uliokumba eneo la bandari ya mjimku wa Beiruti siku ya jumane. Mlipuko huo umewaua takriban watu miya moja kufikia sasa na kuwajeruhi wengine elfu ine. Mjiwote uliumbishwa na mlipuko huo uliwanza kwa moto katika bandari kulikosababisha kutokea kwa wingi la uyoga kutokea. Raisi Michel Aoun alisema kwamba Tani elfumbi limia sababu hamsini zahmonium nitrat zilikuwa zimeuwea kuwibaya katika khalama moja kwa miaka sita. Alitisha kikao cha tharura siku ya jumatano na kutangaza hali ya tharura ya wiki mbili. Rais Aoun pia litangaza kwamba serikali tatowa dola milioni sitina sita za hazina ya tharura. Kile tunachoshuhudia ni janga kubwa. Alisema wa kundi la msalaba mwekundu George Ketani akizungumza na vyombo vya habari. Kuna wathirika kila mahali. Majaji wawili wa mahakama ya kikatiba nchini DRC, Noel Kilomba na Jean Ubulu, wametupia mbali mpango wa raisi wa nchi hiyo, Felix Ichisekedi, wakufanya mabadiliko katika mahakama hiyo, na kuhamisha katika mahakama ya juu. Tarifa iliolipotiwa katika vyombo vya habari, imefahamisha kuwa majaji hao, Noel Kilomba na Jean Ubulu, Kutoka mungano wa unasiasa unaungwa mkono la raisi wazamani wa taifa hilo, Joseph Kabila, hawakonekana wakati washerehe za kuwapishwa kwa mawakili na majaji mbele ya raisi Felix Chisekedi, Hapo jana siku ya jumanine mbali na majaji hao waziri mkuwa nchi hiyo Spika wabunge la taifa na kiongozi wa senati pamoja na badhi ya maafisa wa serikali Hawa kukubali kushiriki kuapishwa kwa majaji hao wapia Kitendo ambacho kimetafsiriwa na upande wachama cha Idepes kama kupinga magizo ya raisi Hata hivyo majaji Noel Kilombo na Jean Ubolo wameleza msimamo wao kwa raisi Felici Chisekedi Katika barua ya Julai 27 ambayo ilizunguka katika mitandao ya kijamii Jumane wiki hii Shukurani Didie Nyonzima na tuitimishe tarifa hii ya bali katika ukurasa wa michezo ni kwamba leo ndipo kuna tarajiwa mitanange hatua ya nusu ya, kumina, ya laundi ya 16 katika michuano ya Eloparige ni kwamba timu ya FC Coelbehaven itakalibisha timu ya Estransburg wakati ambapo timu ya Shaq Donetske itakui kikalibisha timu ya Wolfsburg uku timu ya Utaliano Intamila itakui kikalibisha Jetafe na timu ya Manchester United itashuka dimbani kuchuwana na timu ya Alaska na na hapo kesho ni kwamba Tanang ya Champions League itaendelea na hapa kwenye radio Isanganiro tutakutangazia moja kwa moja mtanange utaambatanisha timu ya Man City na Real Madrid. Hadi hapa ndugu mpendwa msikilizaji sina budi ya kutamatisha tarifa hii ya habari katika Radio ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji leo jiunga na tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru piafu ni mitambo Engineer Albert Douayo aliyenielekesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni waigeni nkiwatakia kila laheri tukutane hapo jioni kunapop majaliwa. Ik ga kumana